Bine ză, Părinte bine este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pur și în veci vecilor. Amin. Cu pace, Domnului noi să ne rugăm. Doamne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 Se ridică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu. Intră și se roagă în trânsa Domnului să ne rugăm. Domnule Ioieș, la sufletul lui Deos de Ofan, Arhiepiscopul Iașilor, și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru Cisita preoțime și pentru Hristos diaconime, Pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru credinciosul popor român de pretutindeni, Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru astea cei viitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru spânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în însăne Domnului să ne rugăm... Domne miluiește... Pentru mână-ntucmirea văzduhului, Pentru meașugarea roadelor pământului, Pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm...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 Să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! La curată, prea binecuvântată, Mărita asta până la noastră de Dumnezeu nescătoarea și pură Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, prea Sfântă născătoare! și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să-L dăm. Ție, Doamne, Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. O,